Det är inte omöjligt att klippa ner de här två timmarna till en Men jag vill inte Thrown like a star my open to To find The godman came singing songs of love. Then when the herd God and godman came singing songs of väl. Uh, Desolation of Smauth. Yes, jag skulle vilja kalla den. The Quests quests. Ja, eller The Hobbit part 2, Not so much Hobbit. Not so much Hobbit. Men jag tänkte bara på det. Alla i filmen har ett personligt quest. Allihopa. Gandalf är på ett quest. The Hobbit är på ett quest. Alla har ett eget quest. Bard är på något quest. Det, det, den, är ju, den är ju... Det de, de, de är för många karaktärer. det är det. Ja, men det kan de ju inte gå ifrån. De har ju till och med lagt till karaktärer. De har till och med lagt till karaktärer. Men alltså... Ehm... Ja nej, det är till det senare mm. Vad tyckte du? Uh, jag kan säga så här visuellt och uh, regimässigt så riktigt bra men jag ser hellre att Orksen inte är datagjorda. Ja jag står med också på det som fan varför är de CGI för? Ja det finns ju du vet den här uh, inte Asog utan den andra den main, ja Bolg, Bolge. Ja. Han var ju från början inte CGI. Det finns ju bilder på hur han såg ut Och han ser mycket bättre ut I bara smink Han ser skitcool ut Men varför är Asog hans från Alltså varför har han bara inte Jo men Asog är ändå jävligt cool Han är cool Men det är, det är, det är alltså, jag, jag, jag blir inte Alltså Jag blir inte rädd för Jag vet inte vem jag är mer rädd för Det är ju uruk high -ledaren i Från ja ja, ja ja. För han ser ut på riktigt Absolut men det största problemet med Asog Tycker jag är att det verkar som att Peter Jackson Har märkt hur cool han är Och därför slänger de in Reaction shots på honom hela tiden Men mm, han är cool, designen är cool Ja han är det Men, grejen, men han är cool, men eftersom han är så tydligt Så blir han inte läskig Nej jag håller med, men jag i och för sig kan jag inte säga Att jag tycker någon är läskig, men jag förstår vad du menar mm, ja, ja precis Det är inte. Ja, alltså, jag, jag tar mig på lika stort mm. Allvar, eller så alltså, jag blir inte som jag blir inte intimidated av honom. Nej. Eh, en annan grej jag tänkte på är att det känns som att eftersom det är så jäkla mycket 3D i slutet så i de första två och en halv timmarna har de inte lagt något krut på 3D än, Utan där är det lite sämre. Och sen så i slutet är det ju fantastiskt bra. Mm. Men det, alltså när de åker i tunneln och det där, jag tittar och jag bara det här, det här ser ju inte så bra ut. Men alltså, det hela den där Alltså, egentligen borde vi göra så här vi, Det här är ju Det här är ju sista vi kommer att prata om Så att om du inte sett Hobbit Slå av nu Ja, eh, absolut det, För nu blir det bara Hobbit Och så blir det det kommer, det det kommer flyga spoilers åt höger och vänster Ja, absolut Spoiler Paradise Spoiler Paradise Så slå av. tack för den här veckan eh, ja. Eller tack för att du lyssnat hit Ja eh, Jätteschysst men slå nu, om du inte sett Hobbit Ja Jag, ja. jag, jag gick ju jag den här Och såg den klockan 12 igår 24 timmar sedan nu helt enkelt Ja, jag, jag, jag såg den klockan 7 Till 10 igår yes. Såg du den, jag gick ju och såg den själv Ja, jag såg den med flickvänner yes. I 3D och high frame rate Ja, med 3D high frame rate Jag ville inte se den i det för den, är inte, den känns inte som att den är gjord för det Den är ju, känns som att den är gjord för det Nej, för jag, jag tog av mig brillorna Och det är jättemånga scener som inte ens är i 3D Ja, nej, nej, Men alltså den är gjord för high frame rate de är Ja, det så. är den Men det, det är en sån grej som Jag vet att de första tio minuterna stör mig Och sen så glömmer jag bort det mm. Det blir jag det, vill, jag vill, det är lite porrfilm över hela Ja, jag ville ju gå in med Alltså tekniskt clean slate på den mm. Men det blev inte så Nej Jag, äh, jag, äh... Eh, som ni kanske förstått, jag var ju inte alls sugen på serien här och eh, jag var inte alls förtjust i, i Unexpected Journey. Nej. Men eh, fan, den här var fan bra alltså. Jag, gill, jag, jag gillar jag, den här. Jag tycker också att den här var, den var väldigt bra. Ah, Men, fan. Ja, Jo, den, den var jävligt bra. Det känns som att första filmen... Det de har gjort i den är att tagit den första kvarten ifrån första Sagan om ringen-filmen och bara gjort det långt. Ja, alltså... Och det, det händer alldeles för mycket i första filmen. Ja, den är så... Ja, men vi behöver inte prata om Vi har pratat om det första så mycket. Ja. Eh, men... Eh, san... den här gillar jag. Den har sina fel. Och den har sina... Det är saker som skaver här och där för mig. Men i helhet och i just... Men just främst i tempo och i ton. Eh, och vad säger man... Fokuserad stråle framåt helt enkelt För första var alldeles det var, det var som ingen rytm eller någonting igen. Nej, hade liksom dragit saker från höger och vänster Ja, det var, det var väldigt skumt Jag såg som ingen, man kunde som inte hitta någon mönster riktigt Eller vad som helst Nej. Men den här i tempo, ton och känsla Den är så, den är Den närmar sig som fan Det enda... Men ändå ja. inte riktigt nog men... Nej, jag, jag hade ett stort problem Med andra akten faktiskt Ja. Där kände jag att det inte hände någonting på en timme men Jag, jag tyckte den tappade tempo som fan eller den, den, Jag tyckte den var lite tråkig När vi kom till Fiskebyn Ja, jag brydde mig inte om det där jag, jag hade och, ingen, ingen koppling till någonting som hände i Fiskebyn Nej, precis och, och även om vi säger Bard är ju med i boken Men jag har inte läst boken Nej, det, det jag har läst boken Jag kommer ihåg att jag gillar den Men jag minns ingenting nej Jag kommer inte ens ihåg att det var en drake med <laughs> eh, Nej men när när en som jättemånga verkar gillat och sånt där. Jag vet inte riktigt. Jag förstår mig inte på det där och det här. Ja, där svarta spjutet och sånt där som säger åh coolt. Ja, jag grejer att jag gillade hans quest, men uh, han likt alla. Han, han, har, ju, här... han har ingen quest för en draken vaknar. Ja, precis, men det, det, det är det som är hans quest. Men uh, han likt alla andra förutom Bilbo i den här filmen är de nästan för seriösa. Till skillnad från första filmen där ingen är seriös. Mm. Men det som är så jävla nice, vet du vad jag tror också? Jag kollade När jag kom hem så kollade jag. Eh, eh, den. Dessutom eh, äh, smag är. Den är nio minuter kortare än An Expected Journey. Den kändes mycket längre. Den kändes mycket längre. Men också, vet du vad jag tror? Eh, för att det var så många som störde sig som var på mitt spår, och störde att de var så oseriösa, och så fl flamsiga, och så silly hela tiden. Mm. Mm. Eh, jag tror helt enkelt, i reddit de har fått ett år på sig. De, jag tror man de bara rensar nio minuter i bara katta bort eh, alltså slapstick-komedi, eller folk som får eh, en, ett, en flygel i huvudet, eller något sånt där. Eh, ja. Jag tror att bara rensar bort det. För att det hö höjer upp tonen direkt. Det blir seriösare. Med dig. Jag tror fan de har gjort det För den blev alltså genast mycket mycket seriösare Och allvarligare Och det är precis det här jag vet. Den är inte nog allvarlig också Som sa ringen Den är så jävligt alltid saker som står på spel i Ja och det, det, det kändes lite så i den här Fast det inte behövdes tyckte jag Ja men de, de är som alltså, Jävlar om att mörka upp den Men, ja. men jag, jag, det här är min Förutom CGI orksen Som jag tycker är så jävla onödiga mm. Så är det jag är mest orolig för Ska vi att det här tanken stod med när de höll på kriga mot Smaug det Var så här. Really? Så vi ska inte ha någon casualty under hela den här resan? På riktigt? Nej men precis, det, jag tänkte på att... Du vet, hade du droppat bort en 3-4 dvärgar per film jävla ja. vad hade det blivit allting Men gre grejen är att de, de, de kan ju inte ändra så För det är ju inte så Nej jag vet, det är inte så Men Legolas och eh, Tauriel inte heller med Nej men alltså Så fort de kom in där till Smaug, alltså det, det, jag, jag satt ju med gås ut nästan hela sekvensen där Jag tyckte den var skitbra Den sekvensen var skit bra. men eh, ja, jag, har sett, jag har sett massa recensioner Och läst massor nu efter i filmen ja. Gott att ni gör. Men mm. eh, Och inte försöka forma och styra vad jag tyckte och kände Men grejen är att alla är så jävla Impade på Smaug och hela den här att han, hur, han, att, nej, hur, alltså, hur han artikulerar jag, hur, han gest, hur han Jag, jag, jag gillade inte Smaug överhuvudtaget Men jag älskade stämningen där inne Stämningen där inne och Miljön är ju fantastisk. Det kändes ju som en trip till Moria innan katastrofen. Ja. Och det, det, fan, vad nice det var. Mm, det var det. Även om hela guldgrejen tyckte jag var lite löjlig. Ja. Fast, fast det var en så jävla effekt när han skakade av sig guldet där. Fy fan, vad coolt det var. Alltså, när fläck ut, eller? Ja, det bara regnar guld ifrån himlen. Fy <laughs> fan, vad coolt. Jag tyckte det var skitcoolt när jag droppade ett mynt när vi får bron. Ja. Och så glidade man över dem så att bara från scales. Scalet ja. droppade sig krona. Och jag, cool. må jag måste säga att jag tyckte att. Slutet var fucking amazing, just slutsekvensen What have we done? Fy, fy fan vad bra det var. <laughs> där kände man ju oh, jävlar vad jag måste se den tredje. Jag vill se den imorgon. Ja, ja, men alltså, jag, jag, jag, jag, alltså, jag är så glad också. Tack Peter Jackson. Det, ja, fy jag, fan, man styrde upp det. Ja, där styrde han upp bra. Eh, jag vet inte nu. Jag, det fan, men jag är så jävla orolig för just på att det inte ska vara någon casualty det tror alltså, jag att det kommer Nej att vara. det kommer inte vara det jag bara serious för, Tänk bara just tankarna Om det hade trillat bort några dvärgar per, per film Det varit, det blir så jävla spännande Så är det bara Thorin och till typ Balin kvar Och eh, folk man kommer ihåg namn på Kili får väl vara kvar För han har fått en liten subplott där en liten vi, vi, Visst kommer man ihåg Balin Gör du det eller gör inte det? Jo jag gör det Jaja. Och jag vet inte varför, jag tycker han är as av någon anledning Jag tycker han ser så jävla fake ut Men det, jo, det, gör, det, ry men han... det rycker mig ur igen. Men han är en skön karaktär Eller nej, han behövs ju där Han går ju runt i bara skallig, skägg nej, Mycket tatueringar nej, nej, det är inte Balin Vem är Balin? Balin är en vita dvärgen Nej Ja. Nej, nej. Nu, ska jag, nu ska jag kolla upp det Jag kollar det, det Balin Fan, det finns inte... Eller gör det, det Jo, Balin jag tror Balin, det. The Hobbit är... Okej, okay, där är den vita. Vad heter han jag tänkte på då? Han heter någon annan. Eh... Ja, jag, ska, jag måste fan kolla upp vad han heter. Ja, jag ska babbla vidare. Men han ser så fake, men han behövs som verktyg och sånt. Men, ja. eh, nej jag var orolig för att jag tycker det hade blivit så jävla mycket seriösa ton. Eh, håll gärna med mig här, om, om det hade trillat bort varje hela tiden. Ja, det håller jag med om. Vad det, du? Det, det är inte konstigt att jag, att jag, att, att jag tog fel på Balin. Han heter Dvalin. <laughs> ja, <laughs> ja men han tycker jag är skitintressant. Men han han, hade, han är bara cool time också. Ja det gjorde han mm, Han är ju alltså mycket screen time Det är ju den första världen man ser i första i och för sig mm. Det är han som kommer att knacka på först Och börjar sätta sig och käka mm. Innan disney kommer Innan in. disney kommer mm. eh, Jag, vill, jag eh, Ska vi snacka lite grann om Levels också Jo, ja, alltså, Legolas är bad ass Åh vad kul. Men alltså jag hatar hans linser. Det är, det är en, uh, fy fan vad jag hatar. Nej, dem. nej, nej Han bra. har ju inte såna blå ögon i de andra filmerna. Jo, det har han ibland I, nej. ibland. Nej. Ibland i så han, han har lite blå men inte så alltså det lyser ju i ögonen på. I några sekvenser typ i Rohan eh, ja. när Rohan riddarna kommer och ringar ringer om dem där i Two Towers. Ja. Eh, då har han sådana blå ögon. Men för vad jag blev besviken på att Asog och hans battle tog slut som den gjorde. för vad jag tyckte det var trist. Äh... Det, är det är bara liksom Asog sticker. Jaha. Nej, du menar Borg? borg. borg. borg. Bolg, Borg, ja. Han stack ju bara. Och, ja, jag och blandade ihop dem. Efter. Ja, det, jag tyckte det var trist. Jag skulle vilja att de slogs och sen typ It was an honor fighting mm. you och så dör någon av dem. Ja, någon av dem. Förmodligen inte nej, nej. regolas. Nej, men det, det de gör här, det de, det de, det de gör här det är att de inte gör George Lucas med Darth Maul. Nej, det är bra i och för sig, men du, du har ju Asog som gör så istället. Mm, Asog har vi redan. Ja, precis. Vi behöver egentligen inte en till. För Bolg är inte cool. Nej, han... för han är så jävla dålig. hans ja, fan, design är så ful. Jo, men det, att... det är meningen att de ska vara lite ful tycker jag. Det kan jag tänka mig tanken här, men, eh, men det är, men det är bara så störande med det där. Ja. Har du tänkt på hur många gånger Thorin säger let's go eller this way i de här filmerna? Tänkte du på den där scenen när han börjar brinna? Och bara slänger av sig kappan och säger... Ja, han, han gör en volt på golvet, slänger av sig, kappan ställer sig upp. Alltså, det här händer på 0,01 sekunder. Ja. Han får av sig jackan, ställer sig upp och säger let's go och så springer han iväg. Jo. Det, alltså, jag, jag, satt, jag började skratta högt i bion. Jag, jag läste kommentar om det där. Folk tycker det var ganska bädelse jag, jag tyckte det, det var ski, alltså, det hade kunnat vara bädelse om det var en sekund i alla fall. om man började bara som hade som så lite grann och bara ja. som, mm. Nu tog, kändes det tog, bara tog, tog, det som bara nickat, bara, oh, fuck. Ja, det, det här kändes bara som dåligt klippt. Ja, dåligt klippt och jag tror också det så de kanske bara la på elden efteråt i post. och så bara det funkar typ Alltså. Jo men precis eh, Ja Jag trodde men, men, jag... han skulle få bli det Jag tänkte okej okay, om jag inte får några no om, om no Casualties på någon duvärv Fan mm. brännfejset på eh, på, Thor, på, Thor, eh, på Thorin eh, ja. Så att han alltså Tappar håret och bara blir all, Brännskadad från alltså, Dragon's Fire Det är inte att leka med Det är ju, ju superänd <laughs> ja, det är inte hur så att du eld det, det, kan vara mer än eld. Liksom. Jo, det, men Dragons breath är ju. Alltså, drakeld är ju. Extra varm. Extra varm och extra potent. Det ser ut som eld, men det är ju. Alltså, det är tio gånger starkare. Ja. Eh, så jag trodde han skulle bli bränsskadad. Ge mig en bräns så, så som Så som halvtungen är eldskadad. Mm, mm. Mm, vad cool han är då. Alltså, jag hatar honom. Han är cool! Nej, fan. han är fan. Nej, jag... Alltså, jag, jag tänkte på det. Vad va fan är problemet med kungar i Midgård egentligen? Alla är ju tokiga. Alvkungen ser alla problem. Han tycker vi stänger in oss här. Och kungen i, vad heter det här? Mithrandil, eller vad heter det? I koningsåterkomst. Denethor. Ja, han är också helt galen. Ja, yep. Kungen i Rohan har blivit galen. Han har Visst, blivit han är galen. under en spell, men han är också galen. Kungen i Fiskstaden, han verkar ju vara efterbliven. Ja, det, det Fan vad de inte passar in där. Och sen, och, och sen orm, hans orm brev bredvid. Det var så här, ja. men, men fan. Det, det var mer av samma. De enda kungarna som inte är galna, det är Aragorn och Thorin. Och, för att de inte har blivit kungar. Ja, de har inte blivit kungare. Och Thorins pappa har ju blivit galen och farfar ja. av, av, av greed av guldet. Men, uh, han, han, är liksom, han är inte bättre än Smaug kan vi bara men, ja. Något jag måste säga om Thorin som jag tyckte var intressant Men också lite dåligt Var att han blev någon sorts Gollum-karaktär i den här filmen Ja, han blev någon sorts Gollum med Arkenstone där eh. Ja, han blev ju besatt av Arkenstone, och han också yeah, yeah. Alltså, yeah. Och det, är liksom, det är intressant, men det... kollar, vi på, kollar jag på samma film som jag gjorde för nu? Eller? Liksom, är, det här, är det Gollum nu? Jo, det var samma sak igen fast att en annan karaktär Ja men det, det, jag, blir så, jag blir så jävla, jag, jag, jag blir inte det, det här är en av de störningsmomenten varför jag, alltså, jag gillar den men den har sina element Eller sina så här, faktorer som är, som är jobbiga Men jag tycker, jag förstår mig inte på Thorin riktigt Jag tycker han är en jävla mood swinger alltså, ja, där och jag förstår att mycket för han står på spel och sånt där Men det är inte så att det känns att han är förvirrad eller så här. Har svårt att bestämma sig och där. Det, det, det känns bara så att man, han, är, han är underutvecklad bara helt enkelt. Alltså, Han är så ja. jävla spretig på så konstigt platser och, du vet, Jag förstår inte på hans relation Till någon Alltså till han, han och Bilbo och den fattar jag ingenting deras relation Gillar de varandra eller hatar de varandra Jag fattar ingenting Ja, det, alltså det, I första filmen började de gilla varandra Och nu när han börjar bli lite tokig så, så blir det som liksom han och Sam typ Fast de har inte gjort det så bra ja, nej, det, det är inte lika bra genomfört blir, det, det, Den är för, väldigt förvirrande Mm. Och också en skitgrej som när, när, när de, de, de, de hittar inte nyckelhål och så de bara, är, vi ger oss, vi drar, Ja, hey det, det, det var mitt största problem i hela filmen. De gav upp direkt när, när solen gick ner. De ska inte sätta sig och bara så andas ut och bara säga, ha. För jag, menar, Nej. Jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte såhär, när alla börjar gå, då är det här var ska ni? Ja, precis. Ja, var ska ni gå? Och jag tänkte också på det här, liksom, om jag hade visst att jag måste in här innan, liksom, jag måste in här nu, mm. även om solen gick ner... Så skulle jag sitta där och leta efter nyckelhålet. Det går att hitta det utan ljus. Ja. Men... Det är helt möjligt. Om inte annat så kan ju Gandalf komma med sin jävla ficklampspinne. Jo, ja, precis. För det är ju, det är ju mest troligen är ju sunlight. Ja. Secret, secret wielder of the flame of Anor. Den måste ja. ju vara någon... Eh, ja. Jag måste säga jag blev också besviken på uh, uh, The Necromancer. Att det var Sauron eller? Ja, alltså jag, jag, jag kunde tänka mig att det var Sauron, men när man såg honom i första filmen så såg han bara ut som någon sorts... Eh, jag tror jag det var alltså, den ena, alltså Witch King of Agmar. Ja, det tänkte inte jag. Jag tänkte mig att det var nästan någon sorts munkfigur. En här... Eh, vad ska man säga? En munk som består av nästan dimma, fast ändå inte. Mm. Och det tyckte jag, jag blev så jävla peppad på min egen fantasi där, så jag blev asbesviken när jag bara, ja okej okay, det är Sauron igen. Ja alltså jag var helt, jag, för mig fanns det bara två du kunde vara, Witch King of Agmar eller Sauron, ja. det var bara de två det kunde vara. Fast jag, jag, jag älskade när de letade upp graven där, gravarna, ah, ah, Witch King gravarna, mm. det tyckte jag var riktigt häftigt. Men det ställer frågan, hur i helvete bygger folk i Midgård? De bygger trappor så här på sidan av ett berg utan någon handfäste. Och mitt inne i ett stup är trappstegen. Och <laughs> och inne i Erbos, eller Erbar. Ja. Hur fan har de byggt där? Det, det är ju kaos där inne. Ja Det, det, det är rädd jävla kaos där inne. Ja och Stora trappor över stup som det inte finns någon räcken på. Det, vad är det med midgård och inga räcken? Ja. Det är aldrig räcken. Och alltid bygga stort och i berg Och det ska, det ska helst vara väldigt nära eld Så att om du, om du gör lite fel så är du död ja, men... men det ser coolt ut Och skulle du halka så är trappstegen många och långa Och hårda ja. En av de andra sämsta grejerna var hela sekvensen med tunnelna Den tyckte jag var helt värdelös Jag, jag ska komma till den och säga När jag såg den när jag, det, det lilla, jag såg, de flimrande bilden jag sett från trailer När jag att hålla mig borta ja. Så såg jag ett tunneln och tänkte Åh oh, fuck, det här blir ju en theme park ride så att säga det tyckte jag att det var också. Äh, nej, asså, jag, tyckte, jag tyckte det var ganska allvarlig på något sätt. Ja, Med Legolas springer och hoppar på allas huvuden och den här tjocka Obelix-dvärgen hoppar och ger spiken ner i tunneln. och asså, asså, fan vad jag var trött på. Den det är fantasifull men den var inte så farlig som jag trodde att den skulle vara. Nej, i och för sig Men det är ju det att i boken så sätter de sig i tunnelna Och så åker de därifrån, så är det slut Ja, alltså grejen är att När, när, när, när, typ, när Tauriel drar och Leverna säger, vänta nu, dra ingenstans Du kan inte, du kan inte anfalla 30, 30 ja. orks själv v Vet du vad, jag tror hon kan det för, att, ja. alltså, för orks mot de här älfsen Är fan Det är, det är, det är, det är schyssta frags Det är många pilar genom huvudet ja, pil alltså Genom dubbel huvud det är fan coolt Men ja. Men alltså De här alverna och orkerna alltså, Alverna är fan alltså, Det är inga problem Jag, alltså, det, jag hatar för man, man blir aldrig rädd för orksen När de är så jävla enkla att mörda Nej men grejen är att Alverna är så jävla övermänskliga Men de vill aldrig ta en strid nej. Vi, vi, De kan vinna allting lätt Men de vill inte vara med Ja men det, det, det, det tycker jag är en nice Touch på det Ja Men, men ja, Le, Le, Legolas är så jävla badass Alltså, fan, ja, han, alltså, är jag... han är fan Han är en, han, han är en tystlåten krigare han. Och, jag, jag, jag tror att problemet Med mig är att jag hatar Orlando Bloom mm. Jag men klarar inte av det, det, det, jag... Det jag, tänkte, jag tänkte på dig när jag, när jag kom till insikten på hur badass Han är i filmen alltså, tänkte jag på så, ja, Han har ju ändå en jävla ryggsäck Som han bär på en tyngd där, Som kommer bli svår att skölja av Men jag försöker bara se Legolas För han är den här filmen. Jag försöker inte tänka riktigt på men, men han bryter ju det som du Förespråkar så mycket Att inte vara cool för att vara cool Han är ju bara cool för att vara cool I den här filmen i alla fall har du, fan i. du har du rätt i Han är inte en cool karaktär Han bara springer runt och gör coola saker och. Konstant ja, men han ser förutom, att han, förutom att han står vid ett hörn Och snyftar vid ett tillfälle mm. Mm. Ja men han är ju cool för att vara, vara för cool jag, han, jag... han snyftar över att den påhittade karaktären Får mer screen time än han själv Ja typ. <laughs> Istället för att bara ifrågasätta vad jag gör i den här filmen. Ja. Eh, jag, en annan grej som jag varit väldigt förvånad på mig själv på, det var. Eh, det var rätt trevligt att se Radagast igen. Jag tänkte det. Radagast var. En, han var en av de få överraskningarna som var riktigt bra. Det fanns den och så fanns det en till som verkligen. Det var det bästa i hela filmen tyckte jag. Och det kommer jag till sen. Men Radagast. Eh, Nej, alltså, han är Du måste närmöta upp andra så bara. This is no ni nice place to meet. Nej, han har ju fortfarande den oseriösa tonen men på ett seriöst sätt på något sätt. Mm. Det var så där jag ville ha han i, i Unexpected Journey. Ja, jag, jag fick ju en flashback till hur jag tänkte att uh, Radagast skulle vara i första filmen för jag kommer ihåg när de pratade om The Brown Wizard där eller är det The Green Wizard, jag kommer inte ihåg. The Brown. The Brown one. Då kommer jag ihåg att jag var så här, oh, fan det finns ju trollkarlar med mer färger. Jag vill fan se allihopa. Jag vill veta hur alla är." De två vita eller de två blå Gandalf the Grey, Radagast the Brown och så har du ju Saruman the White. Ja, och jag vill, jag vill veta och mer om alla the Black. Ja, var, varför nu oh, Saruman i den tecknade filmen är röd och Gandalf är blå vet jag inte. Men eh, side note. Side, side note. <laughs> ja, nej, men Radagast skötte sig. Ja, jag alltså. trodde aldrig jag skulle säga det. Jag gillade honom som... Jo, jag gillade skarpt och han skarpt. Han var med lite för lite. Tänk att jag, tänk ja. att jag kan kläcka ur mig. Det... Är, det är fan fantastiskt. Vad skönt om nästa film börjar med att han sitter och röker ur rören. Nej, det tror jag inte. <laughs> <laughs> Nej, då förstör de mig. Ja, hela karaktären. Men han är bra skådespelare också den snubben. Jo, jag precis, man han spelar någon igelkott vi nämns Bastian och du vet de där de där hans hans Han är ju hans en, en exposition. Kastamine var ju med där så. Vad med och räcker. Ja. Han var med lite i den här filmen, det enda han gjorde var att vara osäker, och det var det, det är så han ska vara, han ska vara, han ska vara det. Tänk du på att Legolas har ju eh, Thorins svärd, Goblin Cleaver. Så Nej, de kommer inte bli inte. vänner där i slutet, och så kommer han ge tillbaka svärdet där, mest Ja. För Legolas, mycket spoiler alert, överlever ju. <laughs> ja, om du inte har sett någon av filmerna. Det, det skulle faktiskt ha varit skönt om man inte hade sett någon av filmerna och började med första Hobbit och sen såg alla i rad. Det hade varit kul. Det kommer att bli en sån där fråga sen för framtiden. Ja, precis. Mm. För, jag, för My God, jag har fått upp hopp igen. Och det, och det ja. känns bra. Jag måste säga, så lite screen. Det är två personer som har alldeles för lite screentime och båda är grymma. Den första är Martin Freeman, Bilbo alltså. Morgan Freeman. Nej, Mo Mar Martin. Martin Freeman. Martin Freeman. Nej, de, de bytte ut Martin Freeman mot Morgan Freeman i den här Bilbo är en svart gammal man <laughs> Nej, men fy fan vad bra han är jo, Han är jag, ju bästa jag, skådespelaren i hela filmen Jag skulle, jag. Jag skulle säga, jag, jag skulle, kan vi bara pausa just Och, bara, och bara, bara berömma Martin Freeman för rollen Ja, alltså, alltså han är så skön För han, han ser alltid uh, riktig ut han, Alla hans reaktioner är förvirrade Jo, ja, men det är som att han är på riktigt Och, och så har han ja, slängs in i den här och, världen och varje gång han ser ett ställe som vi andra Inte blir så häpnade över För vi vet att allting kommer vara coolt ja. Han blir alltid överraskad Och förundrad över liksom, städer Och, ja, men det är så, det är så och varje gång han ser ett berg Så kommer han ju i byxorna Och, ja, jag vet, men det är så och han, han är så skön han möter smag där och springer runt Och är orolig och skämtar, jag skämtar och Fan han är skön lite stissig och det, ja. det, det är också det när han släppte ut dem i där Och han bara Står stå kvar ja. och håller fingret i luft med, äh, jag skulle Men jag, jag, jag, där det där, det där förstod inte jag, för han, han drog in spak så att tunnorna så att marken böjde, böjde sig, ja. äh, vek sig och tunnorna åkte ner vattnet. Ja. Men han glömde hoppa ner själv. Ja. <laughs> mitt problem är, varför drar han inte bara i spaken igen? Ja, jag vet men det, det, men det var ju den där gränsen som så jävla nice. Ja, det var så snyggt när han gled baklänges ner. Ja, så, Fan vad det var snyggt. Jag stod med han, en i kors och bara... Ah, mm. Och så bara, ha, och så återvänder det. Ja, man ser att ögonen bara öppnas lite Och så man glider han sakta bak länges. Fåva, vad det var söt. Och så när när han skickar när han skickar det till Eric Borg, han letar bara en vit en vit diamant med. Ja. Nice, bara, eh, i, Står och pe peter på lite olika. Bara, uh, no. Uh, uh, Nå, uh, ha. Uh, a, a white stone. Okay. Håller uh, uh, it up. <laughs> nej this is gotta be it. Och sen kan han se då så en juvel där. bara, hmm, I don't know. Fan vad roligt allt. De var alltså gärna på. Och så när han står och kollar över trätopparna där och ser att det börjar röra sig. Någonting kommer emot. Ja. Och han bara... Äh, äh, <laughs> <laughs> vet jag inte ens vad han ska säga. Nej, alltså, alltså så skitbra. Alltså, ja. uh, han är... Men det, han har så jävla lite screen time. Ja, han har lite för lite screen time, ja. Han, han dödar några spindlar Och sen så är han med i slutet. Ja men vi ska gå till det Det är min favoritsen i hela filmen När han klipper Spindlarna När klipper, den här, den här klipper här, delt på sig Ingen hör spindelsnack Det var fan Ja glöd. men det bästa är ju När han blir Gollum Ja ja Alltså den Det var så Ja, vad var kraftfullt det var. Jag, ja. alltså det var verkligen då jag som kunde säga "Oh fuck, jag bara rättade till mig i stolen bara luta, alltså, när han han, han, han, när han sätter handen för munnen där och bara förstår vad han gjort för den här den här baby ja. den här baby han var den var inte rätt aggressiv som en vanlig spindel utan han men det var ju inte en baby heller utan det var, det var ju bara en annan sorts spindel. En larvtypen och sånt där. Nej, nej. Det var ju en... Uh, vad heter de här spindlarna? Det är en sån spindel som bor under marken. Som bygger, bygger bo och så kommer de upp och tar det som går nära bot. Ah, ja, okay. det, det var ju bara att det var en annan ras. Det var ingen bebis eller ah, något. Ja. Alltså, och sen så när han sätter sig där efteråt och bara kollar på ringen. Och sen kollar upp och så vad What the fuck did I just do? Ja, ja precis. Fan vad nice. Alltså var. den scenen... Alltså, det var så... Fy fan vad det var kraftigt. Ja. Och det är Martin Freeman som också kanaliserar ut de där tjänsten, den här konflikten och det här, det här jävla giftet som ringen är alltså. Det är fan... Ja. Eh, den var jäkla, vad, vad, vad, vad tagen jag blev av det. Alltså jag vill veta varför The Arkenstone inte är med i de andra. Vad händer med den? Varför inte den faller längre? Vad har den tagit vägen? Okej, okay. eh, det är som jag har förstått det, det är den, den är ju bara den som de sju Dwarf races Om den som wieldar Arkenstone, Den måste de ju följa, typ Ja. Eh, så det jag tänker Det jag trodde där ett tag innan smag drog Att Jag trodde inte att de skulle spöja smag i grottan Eller där i närheten Att de kommer skjuta den här svarta pilen på honom eh, Jag trodde ju att de skulle bara in dit eh, Träffa smag lite hastigt Fly, försöka komma undan, ta stenen Åka tillbaka typ till Rivendell Summarna alla sju dvärghärdar Och sen gå en hel härd mot berget Det hade varit coolt Det tror jag Och då har du Thorin som ledare Och så har du vet, går hela, sju, hela härden mot Erebor Det hade varit skitcoolt Det håller jag med om Det trodde jag skulle ske där ett tag. Men det är väl många av dem där som Eller ja, det är ju bara att ta andra dvärgar jag tänkte, De är inte ens födda än Men det är bara att ta andra dvärgar egentligen Ja. De har väl fortfarande ringarna Ja, The Seven Dwarflords. Ja, precis. Men nu vill jag komma till äh, bästa scenen, bästa karaktären, bästa, i, nästan bästa skådespelarinsatsen, intressantaste historien. Allt det här hände på fem minuter för mig. Bring it! Björn. Yeah. Fy fan vad cool han var. Persbrandt. Ja, Fy fan vilket bra jobb han gjorde. Ja, jag tyckte han var skitbra. Och sen när de börjat prata där om hans folk att det hade funnits många, nu finns det bara en och det är han. Mm. Och hans design var ju cool som fan. Ja. Stor med en liten ölmage, men ändå biffig. Biffig, maskulin som fan. Som fan och jävla var intressant historia. Jag, jag... Ögonen hans var ju skitsnygga. Ja, men tänk dig på det att han blinkar inte en enda gång? Lika bra. Det, det, det första som slog mig, jag satt så här, fan vad intressant det här är bara, han har inte blinkat än. Sen kollade jag klart på hela och jag var så här, Va, "Varför?" Visst, visst han ska vara intensiv, men det här är ju löjligt. Förstår hur torr? Han måste ju grina efter det där ja, måste... ja, ja, ja. När dvärgen har gått så står han Det bara kev ögonen Vad i helvete gjorde jag sådär för? Så Någon kommer in och hämtar ja. någonting jag bara, stick, stick. Varför, fick jag, varför fick jag skogsweed av Radagast? Jag skulle inte ha tagit det Jag kan ju fan inte blinka längre äh, men... Visst, man hörde hans svenska dialekt Nej men det, det, det passar ju in, in Det gjorde ju det Han är ju egentligen när man har hört att prata engelska förr. Helt värdelös. hans engelska är ju varen här. Men ja, han, det är ju gammal gubb engelska. Ja, men det är fan coolt. Och jag tycker det är så jävla nice att sävana nins att han pratar om lite här: mystiska grejer och your kin. Och ja. vet, så, han, han använder så här, fantasy ord i engelska. Och så menar dialekten till om det Jo, men det, det störde mig lite att alla andra när de säger till exempel world, mm. I I, i bla bla. I universumet, i Midgård ja. liksom Så säger de det utan är mm. Men Persbrandt gjorde det med ett är Vilket av någon anledning för mig gjorde att det inte hade lika stor impact Det lät inte lika viktigt Men vet du vad, alltså det här är också en skum grej jag tänkte på med, med Björn-grejen där Alltså, du vet när han svänger ska lägga igenom till och från i, ja. Istället för att vrida mig i stolen Alltså, ja, Alltså att, Jo men det var så litet Nej, nej men jag gjorde inte det Istället var det så här nice, den kom ut Det var precis det jag menade Jag, jag menar inte att, jag tänkte inte jag kopplade det inte ens till svenska utan jag, jag kopplade det till The First People Under the Mountain. Ja, eller han är från The North eller vad som helst. Och jag, jag vill veta varför. Eh, visst att eh, de sa att eh, Orksen tog dem som fångar för sport och sånt där. Mm. Men jag, jag, alltså jag vill se en hel film när hans folk eh, går under. Ja. Och jag, vill bara, jag bara, jag bara, fan vad jag, jag bara längtar efter Extended med en kvart av Björn. Ja, extender kommer han mycket mer på Björn Och jag hoppas att han är med så, hela nästa film också. För du vet, annars känner jag helt onödigt när Morgan, när morgon, när, när, vad säger Vad fastnar på Men när Vilbo vaknar i natten där och när Björn kommer in. <laughs> alltså jag kan bara tänka mig morgonfilm när There is a ring. <laughs> Förr vad roligt alltså. ser ser ser na Bilbo var, kan inte på natten där så kommer Beorn in första gången där, när man får se Ja och han när, bara han bara går förbi på där. Ja, där kommer det att stanna att han då ett gå sätter sig och äka nånting eller du vet, han Ja men det jag vill bara höra mer om han av, hans att, att han, story. han och Gandalf kommer små chatta nånting där i natten och Bilbo hör det. Jag hoppas det ja. alltså. Det är så sånt jag vill säga extender jag, jag var helt tvärsäker på att Bilbo där Skulle vända på sig och se Gandalf flyga med ögonen öppna <laughs> ja. Det var jag helt säker på, jag var så glad att det inte hände Hå hålla, i, hålla i någonting i fanen Ja Nej Björn Palantir, alltså, ge, ge mig bara mer mycket Persbrandt ja, fan vad bra, Och grejen är, jag gillar ju inte Persbrandt I något svenskt Nej, jag, vet, jag, vet. Jag, jag har inte sett en enda film med Persbrandt Som jag tycker om ja, men, men, jag, jag, jag, bra, jag Jag står bara i mitten jag mittel Nej, alltså jag vill se jag vill se The Hobbit part 4 The Bjorn story Rise and fall of Beorn Ja the, <laughs> Rise of the Hairy kid <laughs> eh, Alltså jag Men jag kan inte riktigt släppa hur eh, Jag vill bara koppla tillbaka till den här När Bilbo eh, Tar ringen tillbaka där alltså fan, Det var jätte, jätte Om Beorn var din favorit så var fan den andra. klippes in den där, jag där var fan min. Alltså Det är minst bäst Ja, Jo, det var ju de två sek Sekvenserna, men jag, jag håller fan Alltså visst denna han upptäckte Vad ringen är, om man säger så mm. det, det kanske var en mer kraftfull scen Men jag var mer intresserad av Björn Ja eh, Nej, eh, vi ska snakka lite om, Vi ska koppla till Smaug lite grann där. Eh, ja. man skulle säga var om den här Den här sofistikerade draken och By the han... way, jag hade glömt att han pratade Ja jag blev skitschockad. Jag trodde först att han bara kunde höra att han pratade när han hade ringen på sig. Ja. Det var min första tanke. Det Så tänkte jag också faktiskt, eftersom vi det spindlarna. Men sen mm. så det är logiskt. Men grejen är att jag eh, har du någonsin spelat något RPG-spel och sånt där då är det inte lika speciellt Eh, att se en drake som pratar sofistikerat och eh, alltså i, med bra vokabulär och eh, Tontar och lite retsam men ändå mäktig och ändå väldigt närvarande och sånt där. Alltså det, folk har blivit så jävla tagna av det jag har sett på alla recensioner och rev reviews och sånt där. Det är, inte, det är inte märkvärdigt om du spelat BG eller om du spelat WoW eller, alltså för det, man stöder alltid på de här drakarna och de är alltid väl talade, och alltså. Och du vet, de, de är inte wild beasts Utan de är snarare nästan forskare Eller professorer som råkar bara vara drakar Och kan ha stora tänder Och äta folk Jo men det är ju liksom en sorts Det är inte järnöda uh... beasts någonsin Och det är ska de, de, de inte är, få så mycket cred för som De, de, de får. är alltid intellektuella att visa, jo, ja, precis. visa. De, de, Även om tydligen smag Och bara ligger och sover gentem. Ja, ja. Så, det, när han inte så det, det var inte så fiskfläkt som alla tycker, alltså det är inte, Nej. de är inte, inte alltså, järnröda särg som bara anfaller, Nej. Utan de är ju, ju sådana här drakar. Men jag ska vara ärlig, jag, jag, jag kunde liksom inte, jag vet inte ens som jag riktigt lyssnade på när han pratade, alltså jag, jag var medveten om att han gjorde det men varje gång han öppnade munnen i mitt huvud så hörde jag liksom bara drakvrål, jag hörde ju Godzilla-vrål, jag ville inte att han skulle prata av någon anledning. Nej. Även om det, jag vet att det var bra, så liksom... Det var som en censur i mina öron. Mm. Men han var cool. Det enda jag inte gillade... Jag, jag tyckte han såg... Designen på honom var för slim. Ja, han var lite för slim, va? Vet, ja. Du ville ha lite mer Godzilla, lite bredare nacke och sånt Ja, där. och jag vet inte varför, men jag gillar inte när drakars eh, framben sitter ihop med vingarna. Utan jag vill att vingarna ska vara individuella från benen. Jag vet inte oh, varför, Jag dock. tänkte inte på det här om det, eller? Ja, hans, hans, hans framarmar sitter ihop med vingarna Aha, ja. eh, Jag vet inte vad det är i mig Men jag vet inte varför jag ens har åsikter om påhittade djur mm. Men jag har det, jag, men har, jag, jag, jag, med det. Med, jag tror jag håller med att det ska vara fyra ben Och sen de, så... de ser alltid större och biffigare ut då. Mm. Men jag gillar också den här bredare designen på Draka alltså. ja. han, han var ju som en orm nästan Ja. Och jag, jag hoppades på men det hände aldrig att de skulle ha samma förklaring till eldsprutandet som de har i Rain of Fire om du har sett den. Mm, Berätta. Med Christian Bale där. Det är, det är typ som jag vet inte vad man ska säga. Waterworld fast det finns drakar. Just det, just det, just det. Och, Eller ja, Mad Max fast med drakar kan man väl säga. Då. Mm. då har de ju förklarat så att för, alltså om vi kollar på det visst, det fantasy, men en, ett djur som har eld i sig dör så fort elden kommer ut. Mm. Och det de förklarar med i Rain of Fire då, är att de har två individuella eh, salivkanaler en i varje sida under tungan som sprutar två stycken olika kemikalier och när de träffas så mixas de kemikalierna och då antänds det självantänds ja vilket gör att han har, drakarna har aldrig liksom eld i sig utan de har kemikalier istället för saliv. Mm, men jag, jag, gillade, jag gillade touchen att, att, han, att han började glä, lysa på magen innan han började skjuta. Det tyckte jag var jo, för en ladda upp, verkligen. Det, det, jag tyckte, det, var fan lite, det var lite terrifying för då vet man vad som kommer. Jo, det håller jag Och med. Och elden var så jävla stor, så fort han bara använde, var ju bara hela rummet i en inferno. Jag fattar inte hur de här dvärerna kunde överleva det dock. Nej, jag förstod inte varför han i en sekvens såg, eh, var det Thorin tror jag, och så jag lite eld mot honom. Och sen så börjar han skjuta eld upp i taket helt plötsligt. Det förstod jag inte. Eller att han var så lätt tontad av andra att när de måste spela upp sig. Ja, dulse, ja är... men visst att han är vis och han, han, det är ju klart att han vill bevisa att han är visare, mm. liksom och han blir irriterad. Och leker till han, men jag får de ingen hot. Det? Nej, det är sant också. Mm. Det, är, det är the one man army grejen, liksom mm. den lilla, the, the small man wins. Liksom. Men jag börjar koppla här, varför, varför orkarna efter efter smaug Det här tänker står med? Det är ju att Sauron, tänk och, Sauron vill ju ha när han håller på att samla kraft och armé, han vill ju ha smag också. Tänk och ha smag på sin sida. Jo, men smag är en free agent känner jag. Jo, ja, precis. Jag, jag vet inte om det är så, men jag känner bara att han är ju inte med i de andra, så antingen är han, han är ju förmodligen död. Nej, nej, han vill, inte, han vill ju inte vara med. Han är en free agent så att säga. Men mm. Saurons våta dröm det är att kunna få med honom på, på sin kampanj. Ja, alltså när, när Witch King of Agamor där Rider in på den där lilla draken mm. Så det enda han tänker på var, Alltså det här ser ju för jävligt ut Vad rider jag inte på Smaug för? Ja, alltså, fan, alltså Du vet, alltså det hade ju Jag tror de kommer försöka dra någon sån där koppling kanske Och det är därför de försöker stoppa dvärgarna Från, ja. för, att de, för att det kommer ju bli Smaugs undergång Men de vill ju ha Smaug vid liv Det är mycket möjligt äh, Jag vill inte, spekulera. Lite överraskad Hur lite Saruman där. är Ja, men men Kristoffer Lee är för gammal Ja men alltså Både Kristoffer Lee och uh, Ian McKellen, Ian McKellen det här, De är på sista andetaget de måste ju få ut de här filmerna De kommer ju dö snart mm. Men uh, i, Ingen i de här filmerna Kommer ju få en Oscar känner jag, aldrig Det, det finns inte spelrum, för, det finns inte spelrum för, för dem Men de kommer ju vinna tekniska grejer Det var någon scen där uh, Var det Thorin kanske När han berättade någonting och så såg man att han såg känslor känslofull ut. Och jag kände bara att om han här börjar gråta och göra någon sorts uh, The Wrestler-Mickey Rourke-tal. Och jävlar vad bra det hade varit. Jo. Men där, där klippte de istället. Jo, men, för, för, hade det kommit någon sån där sida där man får se lite mer mänsklighet av det. Jag är fullt mottaglig för det nu. Alltså, ja, är jag är beredd man, att lyssna om man ska berätta. Man inte vill, i filmen, men Man vill verkligen tycka om Thorin men man får inte en anledning att göra det. Exakt. Jag håller helt med. Och det, jag tycker det är så jävla synd. För skitsyn. han är ju en jäkligt intressant karaktär. Han är ju, han är ju den här. Han är ju The Hobbits Aragorn liksom. Ja, ja. Han är ju egentligen exakt samma karaktär. Ja, men. Du, fan, jag, jag, nu kommer jag förstöra lite grann. Varför har han inga ögonbryn? Det har jag inte ens tänkt på. Tänk på det Har han inte det? det alltså, de är jätteljusa, Så ibland ser det ut som att han har några ens. Ah, han, ja, jo, jag, jag ser det nu när jag kollar på det. Han har ögonbryn. Johan har jag, jag har aldrig tänkt på att Men de är blonda Jag, jag håller inte med dig överhuvudtaget om jag ska välja. Se filmen igen så ser vi Jag kollar på bilder nu Ja, bilder är det en annan sak Det, det är sant uh, jag, jag, Det här kommer jag en avstickare För jag, jag tror inte jag har något mer att tillägga Förutom, jo, det har jag visst det. Jag har ett stort problem att tillägga ja. <laughs> Jag hade glömt att skriva upp det här Men det slog mig nu Bra jag skickade ju det här till dig för någon månad sedan, vet jag. Vad nu heter, Ed Sheerans icy Fire-låten. Just det, just det, just det. Också, har också, har det här har det. det här har förstört allt. Jag, det, här, det passar inte in för fem öre, men jag tänkte ändå att när jag ser filmen, det, det kanske funkar, jag, jag lämnade det ändå öppet. Mm. Det gjorde jag också. Och så när slutet kom där som var så jävla fantastiskt och ganska oväntat Klippt också faktiskt. Ja, men jag väntade mig något sånt där. För att... Ja, jag hade läst så här, jag hade sett någon headline där här Peter Jackson explains why the ending works. Så jag visste att det skulle vara något jag inte riktigt var beredd på. Ja, men jag, där, jag, därför var jag Jag, på jag det. kände det där när Smaug, alltså det var flera gånger där de kunde inte ens klippa bara, Ja, jag, jag Lämna, jag trodde, lämna Cliffhang nu. Det jag lugnt. trodde att de skulle klippa där när man såg att Smaug låg i en cirkel runt honom. Och kameran var zoomade bakåt Så då tänkte jag att klipper de här nu så blir jag så jävla arg För då, då har det varit två timmar Eller en timme i akt två när ingenting har hänt Sen kommer de hit och då är filmen slut mm. Fan vad sur hade varit Men så blev det inte Men i alla fall slutet kom ju där och det var så jävla fantastiskt Det där slutet bra slut Och sen så hör jag första Gitarrstroken och jag var Det här, det låter bra Och sen så sjöng han då bara I fire Och jag var det funkar och sen så nästa sekund Försördes allt Där röks jag ur totalt Och jag ville bara gå ur Innan jag fick höra en enda sekund till Jag blev skitbesviken Börde du anboga dig fram i okay. Ja jag, jag ville göra det jag, Fy fan vad arg jag var Det passar inte in för fem öre förutom texten springa på, springa på sätena Och halka och upp igen Och ta sig ut ja, alltså det, det, det känns som att den där låten är med där bara för att få mer tonårstjejer att se filmen? Eh, det de gör med den här filmen, med den där låten där eh, det är att det här är... Så här skrev jag mina anteckningar, jag ska, skriva, jag ska säga exakt vad jag skriver eh, här. Det de inte gör här det är Hobbit, än musiken, inte Legacy-style. Och det jag menar med det, det är att eh, sorgringen är, är ett legacy. Alltså ja. Lord of the Rings-trilogin är... Ingen av de andra har Nått åt det här hållet i sig Nej. Och när de gör, när de, när de slänger in Populärmusik Populärmusik är ju bara populär för att den är populär Nu Men ja. med filmmusik Så då får du som en helhet Vad säger det man finns... Ett paket som hör till filmen den blir person... Det är som ett fingeravtryck för filmen Det finns en anledning Till att Filmer har klassisk musik. Ja eh, och, när, och, och det jag tycker jag jag tycker det är coolt om du kan mixa fantasy fantasygen med populär musik, absolut. Det är ob, alltså, eller typ har -musik i en fantasy film. Det är det alltså att så här annorlunda. Mm. Eh, men när du har i slutmusiken där, det blir som att. Det är ju det sista den, minnet den, personen har den, när han det därifrån Det blir för modernt till en annan till en film som inte är, är så tidlös annars. Hobbit är ju tidlös eller vad säger man? Ja. är ju tidlös. Och slänger du in populär musik i, det, då blir det som att brintiden blir för kort och den kommer, alltså, även, om, så, även om det även passa nu så kommer det inte passa om fem år. Fan vad roligt att du valde ordet brintid. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> oh, funny funny. <skratt> Nej, men, förstår Jag alltså, för den här, ja, den, den, den, Jag den, håller med den, dig den, den här låten kommer sluta ha sin effekt Inom fem år Ja, men grejen är att Texten är rätt bra För den har inte han skrivit det, det han har gjort är att han har gjort låten Och det är det som är problemet Texten är bra Men jag tror att de fick hybris av Misty Mountain Och ville göra något liknande Fast som kunde eh, Vad ska man säga Komma ut till en större mängd folk. Mm. Och det blev det här. Jag, jag, jag, jag gillar inte ens tänket. Nej, inte jag heller. Och jag förstår det, Jag förstår det, men det är ju Michael Bay-tänk. Mm. Men för grejen att vi säger, vi säger Matrix slutar med Wake Up med Ray Chains Machine. Det passar för att de har använt liknande musik i filmen innan. Och, och texten passar också. Och texten passar också, och det... det den går hand i hand med filmen. Fy men, men... fan vad roligt klipp det skulle vara om man hörde den låten. Och sen så får man se Point of View när vet det, de väcker någon. Och så står ni över och bara sjunger låten i facet på all. <laughs> Wake up! And neutralize them. Ja. And neutralize them. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Nej men det, det är som... Det, är också, det här är ju också min enda synpunkt på Prestige. Jag har aldrig fattat slut... Äh, jag, jag, minns jag minns inte ens. Den är, är helt det. out of context. Jag fattar inte riktigt vad den gör där heller. Ja. Uh, den, den har som sagt, den har inte haft någon inverkan på mig. Jag har inte tänkt på den. Ja, du kommer att göra det nästa gång nu. Ja, förmodligen. Uh, uh, nej, jag, jag, jag stödjer inte den Kör, bara kö, kö, Om du måste köra någon för populärmusik, kör lite Annie Lennox, alltså Into the West, som de hade i... I trean Eller alltså Alltså något liknande I så fall men, Ja möjligt Nå Något lite mer ja Alternativt kanske man Det är kanske är fel ord men jag, jag kan inte hitta rätt ord Into the West hade de ju på trean eller, I slutet av trean, det var ju jättefint okay, ja. Och det var ju lite populär musik men, Eller vad säger man, det är ändå Den var ju nyskriven och sånt Men den höll mm. ändå som tonen med samringen Så att den går ju jag har en väldigt svag koppling till The Hobbit här. Jag såg det senaste South Park-avsnittet. Har du sett det? Nej. Det, det är väldigt roligt. Det, det börjar med att Butters berättar att han är kär i Kim Kardashian. Mm. Och då säger Wendy att alla hennes bilder är photoshopade. Egentligen är hon en hobbit. Så i, i hela avsnittet, från och till, så kommer Kanye West in och försöker övertyga folk om att Kim Kardashian faktiskt inte är en hobbit. Men han kommer inte på några riktiga anledningar. Så han släpper en låt som går My girlfriend ain't no hobbit. She just hangs out with 14 short friends. <laughs> One time they killed a dragon. <laughs> Her house is only slightly below ground. Alltså jag satt och skrattade hela avsnittet. Fy fan vad rolig han är, Kanye West. Åh oh, jävlar vad kul han är. Her house is only slightly below ground. Kanye West. Det är det bästa han har gjort någonsin. I hela sin karriär. Oh. Nej jag vet inte om jag har någonting mer här. Vi borde ju egentligen Alltså du vet att vi har pratat i typ 50 minuter om Hobbit nu jo, ja, precis. Men det får bli ett extra långt avsnitt helt Ja, ja alltså, jag kan göra två avsnitt av det här istället äh... Jag gör ett avsnitt som heter The Desolation of on Cast Och så gör jag ett riktigt avsnitt Ja det, det Enkelt. Äh, ska vi sluta med äh, Fire äh... Det var ju det jag inte ville Now I see fire Inside the i see fire, burning the trees, and I see fire, hollowing soul, I see fire, blood in the breeze, and I hope that you. Close to the flame, calling out, Father. Oh, hold fast, and we will watch the flames burn open oh, on the mountainside. Desolation comes upon the sky, and I see fire inside the mountain. I see fire. In the trees I see fire Hollow and soul I see fire